și, în și pe pământ, el -tata, și sfânt. Din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, veți asculta următoarele 30 de minute, iubiți ascultători, programul I-168. Textul lecției noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 2 al capitolului 14 al Evangheliei după Ioan, capitol al cărui studiu l-am început cu ocazia lecțiunii precedente. Înainte de a procede la citirea versetului amintit și explicațiilor însoțitoare, vreau să citesc încă un fragment dintr-o lucrare intitulată „Isus Hristos, semnată de teologul Ion Bria, în care domnia sa la pagina 59 ne spune următoarele adevăruri minunate și care întăresc cu totul adevărul Sfintei Scripturi. Dragostea divină vine la noi în mod divin în persoana Fiului Lui Dumnezeu, al cărui nume este iubire. Căci într aceasta s-a arătat dragostea Lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul născut l-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viață să avem. Acestea sunt versetele 9 și 10 de la 1 Ioan 4. Iar aceasta nu este numai afirmația apostolului Ioan, ci însăși porunca pe care Dumnezeu Tatăl o rostește în momentul botezului Domnului Isus. În Isus Dumnezeu a pus întreaga sa iubire. Astfel, creștinii sunt ținuți să mărturisească nu numai că Tatăl l-a trimis pe Fiul Mântuitor al lumii, nu numai că Fiul s-a întrupat și s-a șerfit pentru păcatele noastre, ci că în El Dumnezeu a concentrat întreaga sa iubire. Bogăția covârșitoare a harului și iubirii ce a avut către noi sunt acumulate în Hristos Isus. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. În El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, cum ne este arătat la Coloseni 2 cu 9. Aici se încheie citatul amintit de către scriitorul teolog ortodox Ion Bria în lucrarea sa minunată, care este publicată sub titlul Iisus Hristos. Cartea aceasta își merită pe deplin numele, așa după cum am folosit multe citate, ca și pe cel de astăzi și vom mai folosi, pentru că prin toate, scriitorul acesta deosebit, înalță jertfa Domnului Iisus Hristos și persoana Lui și ne arată în toate felurile și chipurile, amintind multe texte din scriptură, că toată plinătatea Dumnezeierii locuiește în Hristos, Isus slăvit să fie numele. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune atât de limpede că mântuirea se află numai în persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Iată cât de minunat ne-a fost întărit adevărul Scripturii și de scritorul acesta, teolog ortodox Ion Bria, prin expresia Dragostea divină vine la noi în mod divin în persoana Fiului lui Dumnezeu al cărui nume este iubire. Sau, așa cum am încheiat citatul de astăzi, în el, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Tot ceea ce a avut Dumnezeu și are de spus oamenilor, este pus în Iisus Hristos. Orice altceva ne vine din oricare altă sursă, care nu izvorăște din Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, este de la Dumnezeul veacului acestuia de la Satan și toți cei care îl urmează vor împărtăși soarta nefericită a lui Satan în iadul cel veșnic. Toți cei care primesc însă numai și numai pe Domnul Isus Hristos și care primesc lucrarea lui Hristos și poruncile lui în viețile lor vor împărtăși aceeași soartă fericită cu Hristos în slavă pentru toți vecii. Doamne Tată Ceresc, mulțumim din nou! și cu ocazia cuvintelor auzite de astăzi, pentru oameni ca acesta, care ne îndreaptă inimile către Fiul tău, Domnul Isus Hristos, și care afirmă cu atâta tărie că dragostea ta e acumulată toată în El, binecuvintează-te, rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte în următoarele 30 de minute, cu Duhul acesta care să ne îndrepte către Domnul Isus Hristos, să ne învețe să ne lumineze cum să-L primim, și apoi cum să trăim prin el, spre slavata și bucuria noastră veșnică, Căci a celor din jurul nostru. Amin. Cine are putea să stea pentru păcatul tău cel mare? Cine are putea E unicul zbor prin jertfa cea adus el, El ar putea, El ar putea. Cine-ar putea să-ți dea lumina, în suflet liniște de plină, Cine are putea, cine ar putea? Isus e unicul izvor, Pe paruri el are putea, El ar putea. Cuvântul Domnului te cheamă astăzi la mântuirea care în Domnul Hristos? Scriitorul prin cartea pe care am amintit-o ne spune același lucru, că toate dragostea lui Dumnezeu este arătată în Domnul Hristos? Fratele Petrică, Mihai, care ne-a cântat cântarea, ne spune același lucru, nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta care în Domnul Hristos o vei primi sau nu iubite suflet dacă o vei primi ai să poți cânta împreună cu noi în toată veșnicia slava celui a care ne-a mântuit dacă nu nenorocirea te paște ca o veșnicie întreagă să împarți iadul împreună cu Satan și îngerii lui căruia i-au fost pregătite pentru om Domnul Isus a spus mă duc să vă pregătesc un loc în cer, în veșnicia fericită iadul a fost pregătit pentru satan și îngerii lui. Când ai să ajunge acolo totuși și iad, dragul meu suflet, dacă nu vrei să primești pe Domnul Isus, ceea ce nu-și doresc, dar toți cei care vor ajunge acolo vor avea un mare chin și printre altele, îngerii aceștia căzuți, satan, se vor juca cu tine ca și cu aminge, te vor arunca de la unul la altul și vor spune ce cauți aici. Ăsta n-a fost pregătit pentru tine și uite așa te vor arunca de la unul la altul pentru că ei vor spune un adevăr acolo. Iadul n-a fost pregătit pentru tine, dar dacă te vei duce acolo, te duci numai pentru că ai respins dragostea Domnului Hristos care vrea să te aibă pentru sine. Facă Domnul ca aceste cuvinte să ne trezească de ajuns de puternic pe fiecare în așa măsură, încât în clipa aceasta să ne declarăm de partea Domnului Iisus și să fim mai Lui. Fiind ai Domnului Isus, la venirea sa va veni și ne va lua, vom fi în slavă în locurile pregătite pentru noi și acolo ne vom putea bucura o veșnicie întreagă de părtășia Tatălui Fiului a Sfântului Duh împreună cu toți iubiții noștri. Apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, iubiți ascultători, vom da citire versetului 2 din Evanghelia după an, capitolul 14, în care Domnul Isus ne spune tocmai cele ce am vorbit până acum și anume... În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Iată, dragul meu, că dacă ai credință în Domnul Isus, ai și nădejde în El și în ceea ce a spus El. Și El a spus că viața nu se sfârșește aici, ci avem o viață veșnică în casa tatălui. Un adevăr de mare preț se desprinde din acest cuvânt al Domnului Isus, și anume, Dumnezeu are numai o singură casă. În vechiul legământ era numai un singur cort al întâlnirii pentru toate cele 12 seminții ale lui Israel. Toți cei ce intră în această casă unică și slăvită, toți cei ce intră în această casă devin copiii lui și trăiesc în dulcea părtășie pe care o dă atmosfera casei, și anume dragoste și pace. De unde or fi fiind astăzi atâtea și atâtea denominațiuni, fiecare pretinzând că ia conține și că ia deține adevărul? Tatăl are numai o casă unde își primește pe toți copiii lui prin jertfa binecuvântată a Domnului Isus, spălați toți de acela sânge sfânt și înfrățiți toți prin el, toți înfiați fiai lui Dumnezeu printr-o singură jertfă. Să fim însă lămuriți cu privire la acest aspect al multor denominațiuni. În sânul fiecarei denominațiuni există copii ai Lui Dumnezeu. Un credincios adevărat care are ungerea Duhului Sfânt și umblă călăuzit de Duhul Sfânt recunoaște cu foarte multă ușurință pe toți cei care sunt copii ai Lui Dumnezeu chiar dacă se află în sânul diferitelor denominațiuni. Unii sunt acolo din neștiință, alții sunt acolo lăsați de Dumnezeu special să fie o lumină pentru ceilalți, dar ei sunt copii ai Lui Dumnezeu care nu au Duhul de separare. Domnul îi lasă acolo și se folosește de ei ca o mărturie a ceea ce trebuie să fie. Toți aceștia care sunt copii ai Lui Dumnezeu care nu se lasă stăpâniți de Duhul de partidă sunt o lumină acolo pentru aceia care sunt stăpâniți de Duhul de partidă să le arate ce trebuie să fie, să le arate că trebuie să ajungă și ei la această eliberare. Copiii lui Dumnezeu, din sânul tuturor denominațiunilor, se iubesc între ei, nefăcând caz absolut deloc de numele denominațiunii creștine. Trebuie să facem o deosebire distinctă între copiii lui Dumnezeu din cadrul sistemelor și sistemele în sine. Sistemele sunt urâte de Dumnezeu că El urăște despărțirea, după cum ne arată în cuvântul Său, dar copiii din cadrul sistemelor care sunt copiii Lui sunt iubiți de El și noi trebuie să avem mare grijă, să nu avem nimic de a face cu sistemele, dar să iubim pe toți copiii Lui Dumnezeu din sânul sistemelor. Ne trebuie foarte multă precauție și multă pătrundere duhovnicească. Cine are urechi de auzit, să audă și inimă de înțeles să înțeleagă, iar minte de primit să primească. Dacă astăzi fii risipitori ar dori să se întoarcă la casa tatălui, n-ar ști unde să o găsească. Că în loc de un cămin părintesc există aceste sute și sute de grupări deosebite, fiecare din ele pretinzând că dețin adevărul. Casa tatălui ceresc este cerul, o stare de cer. Avem o clădire în cer de la Dumnezeu, spune la doi corinteni, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Sistemele acestea, denominațiunile acestea de pe pământ, sunt lucrarea omului, sunt făcute de mână și acestea vor pieri ca tot ceea ce pierde ce este făcut de omul trecător. Deci tot ceea ce este făcut de mână omenească va pieri, iubiți ascultători, să ne grăbim ca în inimile noastre să nu mai ținem nimic din Duhul acesta de partidă, pentru ca să nu devenim dușmani ai Lui Dumnezeu, separându-ne și să nu ne trezim pe afară. Cuvântul ne arată că noi am fost put să ședem în locurile cerești, în Hristos Isus. Atât, cei care ies afară din Hristos Isus, chiar dacă își dau cele mai pompoase denumiri creștine, nu sunt în El și nu au unde fi decât afară, iar Scriptura arată că afară este plânsul și scrâșnirea dinților. Să ia aminte toți cei care își iubesc veșnicia. Cuvântul ne arată mai departe, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună păstrată în ceruri pentru voi. Ierusalimul Ceresc, fiindcă am primit o părăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică. Acesta este un alt verset, 29 din Evrei 12. Deci este vorba numai despre o împărăție care nu se poate clătina. Toate aceste denominațiuni sunt clătinabile și cei care au primit o împărăție care locuiesc într-o împărăție din aceasta clătinabilă, aceștia nu se pot arăta mulțumitori și nu pot aduce lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Să-i aminte toți acei care au în inima lor duhul de partidă. În adevăr, Cerul, starea de cer, este locul unde sunt duși toți cei mântuiți, toți cei care prin credință au primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal și prin această primire au fost născuți din nou. Căci fără nașterea din nou nimeni nu intră în cer, nimeni nu poate să trăiască pe pământ starea de cer de copii al lui Dumnezeu. Nașterea din nou șterge, nimicește din om toate stările existente pe pământ, starea de păcat, minciună, neam, religie, clasă socială și moarte, căci în Hristos nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici schid, nici rob, nici slobod, cum ni se arată la Colosien 3 cu 11. Domnul Isus Hristos a venit aici la noi în starea noastră ca să plătească prețul răscumpărării și apoi să ne ducă unde este El în starea Lui în cer. Intrarea în cer, în starea de cer, începe de aici, de pe pământ și ea este un dar al harului lui Dumnezeu dat omului prin jertfa fiului său. Ea nu este prin meritul nostru, ci prin meritul Domnului Isus, Cine îl primește pe el prin credință, intră în cer, intră într-o stare de cer chiar de aici, de pe pământ și trăiește în dulce părtășie cu toți copiii al lui Dumnezeu, neținând cont de nicio barieră de sex, de clasă socială sau de partidă religioasă. Există și un cer ca loc, nu numai ca stare, în care domnește starea de cer. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, spune Domnul Iisus. După ce și-a sfârșit lucrarea pentru noi pe pământ, după ce a plătit prețul răscumpărării prin jertfa de pe cruce, după ce a biruit moartea prin învierea în cea de-a treia zi, Domnul Iisus a dus să-și continue lucrarea în cer. El ne-a pregătit acolo un loc nou, care am primit aici prin nașterea din nou starea de cer. Acest loc va răspunde tuturor nevoilor noastre și tuturor dorințelor noastre. Acolo cel rău, diavolul, va înceta să ne tulbure, păcatul nu va mai fi, toate necazurile noastre vor înceta. Acolo sufletul nostru obosit va găsi odihna. În timp ce Domnul Iisus pregătește această locuință pentru noi, El ne pregătește și pe noi pentru ea. În acest scop ne trece prin felurite încercări, ne înnoiește zilnic mintea ca să putem gândi cerește și ne crește în toate privințele ca să se oănăm cu el, să avem felul de-a fi adică ceresc. Ușoarele noastre necazuri care sunt trecătoare lucrează noi greutatea veșnică a unei slave nesfârșit mai bune. Să ne gândim în fiecare zi că Domnul Isus este la lucru pentru noi, să considerăm moartea, ca intrarea în stăpânirea locuinței pe care El ne-o pregătește și în mijlocul a tot ceea ce ne întristează sau ne chinuiește, să ne ducem aminte că Mântuitorul nostru va reveni și ne va lua cu El, pentru că acolo unde este El, să fim și noi. Ce dulce și fericită nădejde! În casa tatălui meu sunt multe locașuri, spune Domnul Isus. Casa tatălui este una, dar ea are multe locașuri, are multe camere. Într-o cameră stau herovimi în alta sunt serafimii, în alta sunt îngerii ceilalți, în alta sunt toți credincioșii vechiului legământ, în alta va fi Israelul mântuit, cum li se arată la Roman 11 cu 25 și așa mai departe. Însă în una din aceste camere va fi Mirele și Mireasa, biserica lui. Toate fapturile din casa tatălui sunt deplin fericite și nu va răni nimeni după un alt locaș. Toate făpturile vor avea tot ce le trebuie, pentru că Dumnezeu le va umple pe toate. El va fi totul în toți. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, deși toți drepții vor fi în împărăția lui Dumnezeu, nu toți se vor bucura de aceleași slujbe și bunuri. Chiar și pământul, pământul cel nou, va fi adus într-o stare de cer. Deci, el va fi una din camerele casei lui Dumnezeu, unde vor locui făpturi de plin fericite, căci nu înseamnă nemulțumire sau nefericire prin faptul că nu toate fapturile sunt la fel sau pe aceeași treaptă. Zice Sfântul Macarie cel Mare, chiar și în har sunt trepte și demnități. Cuvântul, casa tatălui meu, cuprinde în sine tot ce este mai apropiat și mai fericit pentru inima fiului. Aici vrea să ne ducă pe noi Domnul Isus. Până la el, la jertfa răscumpărării pe care a plătit-o pe crucea Golgotei, nimeni n-a putut intra în casa tatălui de unde a ieșit Adam prin păcatul neascultării. Prin lucrarea de pe cruce, Mântuitorul nostru a deschis însă ușa casei tatălui și orice om care crede și se pocăiește intră aici. Și după cum Domnul Isus Hristos a putut intra în cer numai prin moarte, prin cruce, tot așa și noi intrăm în cer, în starea de cer, numai când ne luăm crucea, când răstignim omul cel vechi. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru desăvârșita lui o rânduire în care, în diversitate, va fi același duh și aceeași dragoste care va uni toate cetele de mântuiți din toate timpurile și din toate treptele cerești. În versetul 3 Domnul Isus continuă cu următoarele cuvinte.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 și până când va fi revenirea Domnului Isus, pe această temelie s-a clădit biserica, adică toți cei mântuiți prin credința în jertfa de pe Golgota, care și-au păstrat vrednicia, toți aceștia formează biserica. Toți la un loc sunt una din cetele de mântuiți din toată istoria omenirii. Ei mai sunt numiți și Mireasa lui Hristos sau Trupul lui Hristos, Noul Ierusalim. Deși sunt aleși din toate popoarele și din toate limbile, credincioșii care alcătuiesc trupul lui Hristos sunt una pentru că au același duh. Ei sunt în lume, dar nu sunt din lume, nu au felul lumii de a fi, de a se închina și de a trăi. Domnul Isus este capul, iar credincioșii săi sunt trupul. Din acest slăvit trup nu vor face parte credincioșii din vechiul legământ, nici chiar Ioan Botezătorul. Iată deci încă o dată înțelesul locașurilor din casa tatălui. Mântuitorul nostru s-a dus să ne pregătească un loc nouă celor care l-am primit acum prin credință ca mântuitor, domn și mire. El însuși a făcut tot ce trebuia pentru fericirea miresei sale, adică pentru noi. El ne pregătește acum ca să stăm în fața lui Dumnezeu Tatăl, fără pată și fără zbârcitură. După ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Scumpul nostru Mântuitor nu va trimite un înger ca să strângă biserica Mireasa sa, ci va veni el în persoană. Revenirea lui este profețită și arătată limpede în Sfânta Scriptură. În Vechiul Testament este arătată de 1527 de ori, iar în Noul Testament de 319 ori. Ferice de cel care primește acum pe Domnul Isus ca Mântuitor și prin nașterea din nou este cuprins în trupul lui biserica. Atunci când el va reveni, va fi luat la sine. El va lua din locașul lui numai pe cei care au acum firea lui Dumnezească. Căci scopul mântuirii, cum zice și Sfântul Atanasie cel Mare, este în Dumnezeirea omului. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu de aceeași fire cu el. Vă voi lua cu mine, zice Domnul Isus, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Nu numai pentru viitor, ci și pentru prezent, urmașul credincios al Domnului Hristos este luat dintr-un loc, dintr-o stare, și dus în locul unde este Hristos, unde stă Hristos, în starea în care se găsește El. Citim la Efesen 2,6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus. Iar în Coloseni 3,3, ,3, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cine nu locuiește acum, prin credință, împreună cu Hristos în casa sfințeniei, în casa păcii, în casa dragostei, în casa luminii și în casa adevărului, cine nu este luat acum din lume, cine nu este izbăvit acum de sub puterea păcatului și de sub stăpânirea întunericului, nici în viitor nu va locui împreună cu Hristos. Nădejdea în făgăduințele viitoare ale Lui Dumnezeu își are viața și împlinirea în trăirea prezentului. Viitorul fiecăruia dintre noi este cunoscut pe baza prezentului, căci viitorul își are viața în prezent. De aici își trage zilnic seva. Cine nu are un prezent luminos, nu va avea nici un viitor strălucit. Cine nu are un prezent sfânt, nu va avea nici un viitor sfânt. Cine nu are un prezent plin de pace, nu se va putea odihni într-un viitor fericit. Viitorul este copilul prezentului. Cine nu este schimbat de prezent, apoi viitorul nu-l va mai schimba. Cine nu este mântuit în prezent, nu va fi mântuit nici în viitor. Adevărata stare a celui credincios este starea Domnului Isus Hristos. Cum este el, trebuie să-i fie și urmașul lui. Unde locuiește el, trebuie să locuiească și urmașul lui. Aceasta înseamnă a fi creștin? Nu sunt mai multe locuri unde trebuie să fie credinciosul, ci numai unul, locul unde e Hristos. Nu sunt mai multe căi, ci numai una, trăirea vieții lui Hristos. Nu sunt mai multe categorii de creștini, ci numai una, cei care trăiesc în Hristos, la fel ca și Hristos, cum ne este arătat în 1 Ioan 2,6. Versetul acesta spune limpede, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Punct. Iubiți ascultători, dea Dumnezeu ca toți care ne numim creștini să trăim cum a trăit Hristos prin harul și puterea Lui. Anunțăm aici încheierea programului I168 care vă vine din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o El în Domnul Iisus Hristos de acum și până în toți vecii. Amin! Iată, -ne, iubiți ascultători, ajungi la încheierea programului I168 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Marcăm încheierea acestui program prin citirea unei poezii intitulate. De-aș putea să întorc, în care compozitorul își exprimă dragostea față de Domnul Isus Hristos. De-aș putea să întorc pe calea timpului spre început, cum cobor din treaptă în treaptă, aș păși din an în an, fără să mă uit o clipă la nimic din ce am trecut, m-aș opri într-un veac de aur lângă un țărm galilean. Cum te-aș aștepta acolo răbdător și fericit? Când aș ști că dimineața ai să treci, ai să mă ei, Ceilalți s-ar uita la mine cu un ochi nedumerit, Dar pe urmă cu ce zâmbet m-ar primi să merg cu ei. Cum aș avânta ca Petru peste valuri netemut, Cum ți-aș sta răpit pe umăr, ca Ioan să te ascult. Cum ca și Zacheu îndată ți-aș da întregul meu avut, Ca să poți vedea, Iisuse, cât te-am înțeles de mult ți a spălat ca păcătoasă praful drumului trudit de pe sfintele-ți picioare cu al lacrimii izvor, și mi-aș sparge ca Maria vasul cel neprețuit să-ți numai ție mirul cel plăcut, mirositor. Aș căuta să-ți dau ce încă nimeni altul nu ți-a dat și aș găsi să-ți spun cuvinte care nimeni nu ți-a spus ca să-mi poți cunoaște în totul Sufletul îndatorat și adânc recunoștința ce taș vrea să dau Isus. Amin. Doarește cerul la Pașii alea